Nga Enes Ibn Malik, radiallahu mënhu, për cilët se i dërguar i Allahut a.s. ka thënë, kur unë ja madrë robit besimtar dy të dashurit e ti, dy sytë, e pasta ja i duron, do t'ja zëvënsoj ata në gjenet. Transmeton, Imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com